Tem um monte de irmão aí, se eu não tenho serviço, então espera aí. Eu vou sair procurar quem que precisa do meu ajutório aí, porque tem gente que está pior que eu. Eu só tenho um níquel, então eu vou comprar um pão e dar para aquele que não tem um, e nós vamos dividir. Né, ser grato. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que São Miguel Recanjo nos auxilie neste dia de trabalho, de doutrina, para que as nossas entidades possam vir com muita luz, com muito discernimento, com muita força para esta casa, nos dar o seu axé, da sua presença, da sua companhia, nos trazer as suas experiências das suas, das suas vidas passadas, do povo de Irlanda, Para que tenhamos condições, São Miguel, de aprender com todas essas entidades, com todos esses feitos deles. Somos apenas instrumentos de comunicação. Pedimos a sua licença em nome de Zan, o maior criador, nosso Pai. Nosso Pai Oxalá, dono de todos os reinos, nosso Cristo Jesus, que andou por essa terra. E todos os orixás de Umbanda. que estejam sempre caminhando para a unificação do reino de nosso Zando e Maior, Deus Pai, Criador de todos os mundos e de tuas religiões. Pai nosso que estás nos céus, santificado, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte, que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como é no princípio e agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Salve a todos os orixás de um bando, salve o nosso orixá de cabeça, salve o nosso anjo da guarda, salve o nosso que seja conosco, nos dando sua força, sua proteção, nos alimentando dentro da nossa fé, dentro do nosso caminhar. Que a nossa evolução seja na alma de São Miguel Arcajo, trazida novamente pela nossa consciência. Salve todos os orixás. Salve todos os orixás. Salve Exu, cava o nosso terreiro, fecha a nossa rua, proteja todos os filhos de fé, proteja toda a umbata. Salve Exu Trenca-Rux, salve Exu Tiriri, salve Exu Giramundo, salve fazer cadeira, dar o eixo. Salve todos os orixões de umbano. Abençam o um, mundo, Bilem, bençam a alguém. Deus te socorre a proteção por essa graça. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Pai Oxalá, pedimos a força e a proteção de todos os eleitados para nesse dia especial de doutrina, trabalho fechado nessa casa, possamos auxiliar em nome de agora do nosso pai, em nome de todos aqueles que já passaram dessa vida, pela mão de Ecú, que é o Deus da morte, a nossa eleitada da morte, que esteja junto conosco nesse instante, nos dando a chance para viver um pouco mais. Peço a força e a proteção, adorei as almas. Adorei as almas. Salve, Arimã. Pode cantar a Preta Velha, para que a vovó Maria Conga esteja conosco. Vamos dar-nos a força, a proteção. Adorei as almas, almas tremendo. Que coisa, a negra tanto já lhe conhece, já trabalhou tanto lugar com tu. E, e fico demorando para a negra falar tanta coisa falar para tu. Eh, <risos> <risos> a negra vai por mim dar essa uma coisa aí. Aham. É aqui para a negra ficar. Sim, sim, olha. É aqui mesmo, sim. Ei, olha. Coisa difícil, a nega vem nesse caso aqui pro povo escutar, a nega. A nega tem que vir nesse caso aqui, mais mesmo, é pra dar uma tijolada no pé, né? A nega lá da nega canta nos pezinhos, né? A gente lá escabeleira do aparelho que só faz atrapalhar, né? Não sei por quê. Se não tem jeito de ajeitar, né? Pode ir por baixo assim. Bota por baixo, assim. E crina que entra é cavalo, né? É, pode, pode. Eis, mais, sim, filho. Pode apertar mais, filho. Para não cair esse troço ali. Bebe, pode me dar. Graças a Deus, filho. Bebe. A nega gosta de... Parecer bonito, assim, ainda ali, né? Cantos papos já tivemos, né, filho? Não ia, não ia assim, né? Não nesse aparei, né? Ah. É também que toas bonita para aparecer lá, né? Sei que não é uns coisa nem quebrado para nega, vai estar bonito aí. Mas ela acabou que vai deixar, será amiga de tá de de menino nessa lá, né? Vai não isso me deu um pito lá. Tem de pai. Tem, né? Vamos ser de novo na percorrência das coisas, né? Pra poder mostrar pro povo, né? Quem sabe botar um pouquinho de juízo na cabeça desse povo do mundo. Sim. Vamos ser 60, fã, hein? Tá com dor, né? Eu vou botar no lugar esse troço pra tudo aqui então, tá? Fazer... Esse amigão vai fazer uns apertão nele ali, mas olha lá. É lá dentro que o povo ficou olhando se a ver, tá aqui mesmo, não tá. Olha lá. Eia, que coisa. Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Hoje eu não vou pegar o castigo. Porque a menina não sabe nem que botou os fumos, tá, amiga? É pra o povo ficar todo desagurado, né? Pra falar com tudo aí, esquece também que botou os <risos> troços, né? Se a menina tem que agradecer tudo... Tu, como é que é o nome seu, menino? Eixa, meu, eu, tô, os nomes diferentes, como é que tem, né? Chico João era mais bonito, né? Começa a inventar, né? <risos> é mesmo, menino? Vai não ser 60 anos também, tá cansado? Pega um troço pra sentar aí, né? Se não vai fazer cansar, não gosta de ver ninguém cansado, né? Quem que vai não ser quer conversar mais de hoje? <risos> Ei! Qual que é o nome da senhora, amor? É o Sônia Miguel Maria Conga, aí chamam ela de vovó, né? Mas você sabe que fui vó de muitos, né? De muitos que eu não tive nessa terra aí, né? As últimas vezes que tive aí, né? Daí ficou, né? O pai Sabe, assim, desse jeito assim, né? Uhum. Daí ficou, daí a negra já entrou numa falange de véia também, né? Uhum. Daí tá bom assim, né? Não é mesmo? V vó Maria Cunga. Isso é. Qual que é? Você pode contar Sim. um pouco da sua história, vó? Qual que é a história da vovó Maria Conga enquanto encarnada? Olha aqui. Negro que é negro se não foi escravo, negro não foi, né? <risos> Essa negra foi escrava que tu sabe, trabalhava. Ela era negra fugiona, sabe? Tu não ri contei ainda, né? Tá. Ah. <risos> Não contei essa parte pro filho, contei um monte de história já pro filho dos acontecidos nas, nas fazendas, mas não contou que a negra fazia azar com a negra também, né? Essa negra <risos> era a negra que fugiu. Depois que essa negra parou de fugir, que essa negra foi parar numa senzala boa, que o senhorzinho tratava mais um pouco melhor e a negra foi lidar nos fogão, né? Foi lidar nos fogão, cuidar da criançada que nascia das outras negas, né? Essa nega ia cuidar da criançada e encher o bucho dos pequenos e ensinar a respeitar o senhorzinho, né? Hum. O senhorzinho era gente boa, tinha uma pontaria com a soliteira, que aquilo era bonito de ver. Né? Era de lépte. Um tinha bom, uma um um o quê? Ponto, uma pontaria. Ah. Eu tinha uma soliteira comprida lá, um, um, um, não era chicote, chicote, ainda não nos deixou, né? Ah. Uma soliteira comprida, que aquilo nem podia estar longe, ele mirava este lépte. Aquilo era um corte só. né? Aí, ele mesmo era podia dar azarizado com os negócios. Nego não obedecia, né? Daí queria sair correndo ainda, né? Hum. Já tava andando seitendo com pai do do sinozinho pegado do mesmo jeito. Ninguém queria primeiro ponto podrinho. Pô, na hora que manda. Primeiro ponto, né? Claro. O ah, que é que a negra quer para bem? Vovó, ainda para 50 anos. Isso, a senhora a vai minituar. firmar um ponto? Eu vai. Qual que é o significado que tem essa escrita que a senhora vai fazer? A escrita que eu vou fazer é fazer de novo firmar minha presença e a peapota para falar de ter de trabalhar, né? Hum. É isso que eu não assino nunca igual, mas sabe a porta para para todos os outros que também vai mais nós de trabalhar. Que eu é, veja bem, eu sou só... é se Se não tem ali, tem embaixo desse neve. Mas me dê um... Menina, eu não bibiriquei nada ainda, menina. Me deixa o, o, o, o pau de fogo aqui. Porque eu não faço bibiricar nem nada, né? Deve ser um de fumar, né? Uhum. É isso. É isso, quando nós fazemos assim, cada cinto que nós usa, é um jeito de nós abrir um portal, Está abrindo o portal, os cumpadres, os cumpadres de luz podem passar a trabalhar junto, né? Nesse caso, ó, já tenho firmado o portal bom, né? Mas aí quando eu venho, eu gosto de abrir mais um tantinho, né? Para passar o povo, né? Está certo. Eixi, agora está bom. Agora está melhor. Né? E pode, pode mostrar, ó, o desenho? Pô, assim fica. O que nós fazemos de escrita, nós não, não, não tem que ficar, não, menina, isso aí é fim. Tá embaixo do no cima, ali. Né? Desenho não é desenho, né, avó? É ponto riscado. Não, é que é um desenho. A, a nega não foi letrada, hum. né? A nega não aprendeu a escrita do povo do mundo, né? Hum. Então, nós sabíamos o que, que significava cada desenho. Hum. Depois que eu passei pro lado de lá, eu aprendi que cada um... Cada um de nós tem um desenho pra dizer quem que é, né? Mas ficou melhor ainda, porque a negra já não é a letrada, né? Daí, daí melhorou ainda, né? Ê, e, vó, graças a Deus. Graças a Deus. Aí, quando nós vem, nós fazemos o risco da pena. Os cês parece um desenho, que as crianças lá nos no lugares das letras, lá tem o um giz lá, né? É... Esse nós é a Pemba, é o nosso giz, né? Esse, menina, viu? Não doeu nada, né? Busca, né? E pode mostrar, é. né, vó? Pode sim, pode sim. Pra negar não faz, mas menina que veja, acho que tá o bai que é feia, né? É feia? Mas nós não achamos, meu amigo. Porque é de tanto uso, mas para nós também nós não fazemos conta, porque se não tiver talba, nós risca o senhor mesmo, né? Beijo. Fazer meio direito, do jeito que é. Bom, no caso, pode ficar bonitinho, não é bem do jeito assim que a nega tá fazendo, né? Mas... Assim que é que a nega tá abaiada. Ei! Ixi, essa nega não gosta de fazer os outros tabaiados. A nega que tabaiava, né? Sempre. É, né? vó. Não é os outros, né, que trabalhava, é só a amiga que trabalhava, né? E, e... Queria que venha um senhor de pé e eu sentado, não dá certo, não. Porque às vezes vocês querem dar cadeia, mas estranho tanto, menina, é tão bom viver daquele jeito, na simplicidade. Não. E, e... Servia os outros é tão bom, né, esse irmão? Isso é bom, menino. O povo reclamava, essa negra reclamava, não. Essa negra só era fugindo do primeiro lugar lá, que o senhorzinho não era bom mesmo. Não era a bom. Nega, a negra fugia mesmo, né? Tem conta esse. Aí que às vezes pega umas ponteiras, filho, uhum. que a gente coloca assim, vai fazer filmar o ponto assim, ela aqui que estou indo pelo merda. Então, irmão, o pé de mim vai e já diz que a feita está trabalhando com sangue, né? E, e, e, nas horas certas, afirmadas, o portal aberto, o povo passando, trazendo luz, trazendo força. Porque nem que nem, nem trabalha sozinho, uh -huh. nem que nem trabalhe na falange inteira, né? Nem mesmo, né? Eita, <risos> né? Olha que cagada aí, ó, né? E... Vó, é tá. Ei. Vovó. É, tá. Lá de onde eu venho, <risos> ah, num outro estado, eles não usam essa ponteira. Isso é uma coisa própria desse estado. O que que o originou primeiro, isso? É, é o hoje hoje Petre que tá um banhoite. Ah. Se não tivesse, eles mandavam gente pegar um pedaço de ferro, né? Enfiar um facão, qualquer coisa, né? Não é ajeitável, é porque quando a gente firma o ferro, a gente pede para o Ogum para nós passar. Ah, então aquela fronteira ali é... A gente dá uma coisa para o Ogum, é... né? Então é o ferro é de propriedade dele, uhum. né? Aí nós pede para ele estar junto, aí nós limpa ela, nós batiza ela no, no que nós estávamos fazendo, Beberico, né? Uhum. E nós firma para o Ogum, porque ele que é o dono das fronteiras, Mano. Sem a deixar passar, nem de nós vem, né? Entendi. E não interessa, quer que seja o ramo, se seja umbanda, que manda, seja é, é, é, é, cadobé, seja cadicismo, outro que quer e que te chame, nós não passa, uhum. né? Por ele que é o dono, né? Então nós sempre dá pra ele o ferro ali, né? Uhum. Nós dá sim, né? Eu costumo desse casuá também, né? Tem alguns outros casuá que não liga muito só as coisas. Vai do que que o... o dirigente prendeu, né. Se o dirigente não prendeu, não, nós nem fico olhando, <risos> porque nós podemos usar o que, o que eles sabem, o que eles deixam, que as leis deles são as leis deles. Eles casuam, nós lutamos do lado astral, nós lutamos dentro das nossas almas, do nosso conhecimento, mas nós temos que respeitar os dons do casuam, porque essa meca não é dono das paredes, das quatro paredes aí. Essa nega tem que vir da irmã, porque na hora que passa ali pro Lugum, nós já temos que saber o que, que nós estamos enfrentando, que é a lei do casal, né? Uh -huh. E daí o que é que nós pode, o que é que nós não pode. Um dia eu fui num catimbó. Eu, chamaram eu no catimbó lá. A nega chegou no catimbó, menino. Como é que a nega ia dançar no meio dos cabofaneiros? Eu falei, mas só se eu passar, a, a bingala. <risos> Né? Não ia ter muito jeito, não tinha muito o que a nega fazer lá tá? Mas estava bonito o troço, mas a nega se perdeu tudo Fiz minha abençoção lá e fui-se embora porque não tinha muito o que a nega fazer né? Oh, Não olha. tinha muito lá, né? Não é mesmo? Não, não, não Eita Tá certo Ovó, Eita. O vó O que é o preto velho e qual que é a função dele na Umbanda? Dentro desse caso, a negra trabalha na cura e na educação, porque não existe nenhuma cura sem educação. Hum. Não existe nenhuma, nenhuma cura sem educação. Não existe, porque Ué. é assim, eu já tinha dito para tu que vocês traem lá os panos do Fih para nós limpar. Aí leva pro vivo e põe, faz merda de novo. Aí traz de novo o plano, e traz de novo. Então se não educar esse filho, como é que vai cuidar? É, né? não tem jeito qual. Então nós temos que fazer a primeira educação. O povo vem atrás da casa da Umbanda achando que nós vamos fazer milagre. Nós fazemos, mas o primeiro milagre que eu faço é pra pegar lá na canela. <risos> pra aprender como é que é a Lei de Direito, tem que pra tudo ter regra. Mas tudo tem lei, nós do outro lado tem lei, vocês também tem. Se não for respeitado, então melhor eu ficar louco, isso aí dá uma cabeçada. Uhum. Não é não. Então o primeiro jeito que o peito velho faz é educar pra poder curar. Uhum. Nós modifica o pensamento, porque o povo tem preguiça de vir, né? Eita, o povo tem preguiça de rezar. Eles acham que no terreno de um bando é só se arrodear e ficar, ficar louco e bebericar, não é? Não! Não serve pra nada esse tipo de gente que vem assim. Serve não. Serve não, nego. O velho vem e fica olhando e dá uma vontade de tacar a bengala só. Cajadinho de preto velho canta na canhá do povo. É. Né? Nós gostamos de ter aquele que vem pedir milagre, mas deixa o milagre entrar dentro do seu coração primeiro. Hum. Por que não se vai numa casa de reza, filho? Sem ter fé. E nós não vai andar por aí no mundo fazendo caminhada cada um, cada um escolhe para onde vai. Nós pode fazer aquilo que aquele deixa. Né não? Daí mesmo o povo fala: "Eita, nós vai na casa, na casa lá, cada vreme vai lá na casa da Umbanda lá, nós vai na nas casa de reza na bem dinheiro, porque ela é milagrosa. Dai hádo, não. Só vai fazer milagre se tiver a força de dedicada de a um. Ah. Se cada um ver prosperidade, só vai vir instabaiar. Hum. Nós abre caminho, mas abre, não modifica as energia. Nós ajeita. Mas se a pessoa no becoeiro, passa a porta e não pega. Né? Não okay. pega. Não, pega, como é que tu vai ser prosto se tu fica deitado e ainda dormindo? Né? Vai ter que perceber de onde. Já tens a negra tem que trabalhar muito, mas tá. E que essa negra gosta para nesta vim. Vai que chega cada um lá leproso assim de de de doença, doença que pode causou aqui, né? Os resíduos que sai daqui da terra, né? Nossa. E lá tem que limpar nesse porque é bom ajudar os outros, é bom trabalhar pelos outros é só isso que nego velho faz o nego velho gosta de trabalhar pelos outros e trabalha para isso também isso também trabalha para nego velho eu gosto de trabalhar em tudo nós juntos cada um tem um celular, mas um passa para o outro que é do outro, um não se mete a mão na, no ângulo do outro não né? qual que é a, o relacionamento entre De trabalho entre os exus e os pretos velhos. É tudo junto. Quando começam um o trabalho no terreiro, é algum que chama. Uhum. Algum já chama tudo que ele sabe que vai precisar no dia. E já fica tudo aí dentro. Já fica tudo aí. Cada um quietinho do seu lado, mexendo na energia que precisa. Uhum. Aí entra um caboclo. Caboclo vai, pega, tira, limpa. daquela pessoa e vai dividir esse papel tv, esse pai rei, esse é pai e xú, e cada um vai pegar a sua parte. Cada um pega um tantinho da energia para fazer o serviço para aquela pessoa sair mioc se tiver fé. Hum. Né? Daí nós faz. E sans de continuar ainda num relacionamento de trabalho entre Preto Velho e Exu, quando a quando a vó fala Ogum, O que que a gente deve pensar? O no orixá, num falangjeiro, caboclo, filho ler que ele quiser. Eu vou lhe dizer. Ele baixa no esteiro, ele bebe, ele fuma, ele conversa, ele dá consulta. Hum. Ele vai no céu, abre as portas de lá, joga o que ele quer para dentro, tira o que ele quer para fora. Ele vai no céu, se senta do lado daquele que é o criador. Com vez das notícias, como é que tá aqui? Porque ele é cavalheiro. Ele que é gabardine tudo à fé. Ele é o dono da fronteira, e em tudo aonde ele pode passar. Essa vez se coloca como comandante. Hum. Como ele ser comandante, uma. Hum. para essa nega é, porque se ele disser para negar não passa, negar não passa, então para mim ele está mandando <risos> né? para mim ele está mandando, então se ele queria ser falando de Deus, se ele queria ser orixá, ele pode ser ah, <risos> entendi ele pode, ele pode porque ele tem todas essas divisas com ele hum ele tem ele tem sim ai que a nega tivesse pelo menos o brigo né, que ele carrega né, de justiça, de força Se essa amiga pudesse um dia cansar, essa amiga, eu não sei, é, é, eu ia ficar me beijando o dia inteiro, a noite é. inteira, né? Eu ia ficar dando beijo em mim mesmo, né? Porque é muita luz que ele carrega, viu? É. Muita justiça, muita coisa boa, é. né? Mas também ruim pra quem mereça, né? É. Porque aqueles que duvidam, né? Que ele vai fazer alguma coisa e manda ele fazer alguma coisa que é injusto, aí ele dá de novo a lei do retorno. Ele não tem preguiça mesmo. né? Ele não tem trabalho de basta lei que a bossa, né? Isso é muito bonito isso. Ele que comanda pau e quivai, isso, ele que manda Shepard vai indo tapada, a a a força que tem que dar, para dar a cura que tem que dar e tudo assim que é, né? Conceito certo. certo vó. Quando as pessoas comparam as duas entidades, elas tendem a dizer que o preto velho é mais evoluído que o Exu. Como é que funciona eu, isso, ó? E a bem quisila já, ó. Tá vendo? Me <risos> botando no meio da briga, né? <risos> e do outro lado é diferente. Não quer que aqui. nós não ficamos vendo quem que é mais importante, quem que não é. É. Porque tudo nós é preciso. Ah. Cada um com a dar de sua parte. Uhum. Não tem esse que um é mais ruim do que o outro. Nós aprendemos o que aprendeu e a evolução continua. Continua, porque enquanto tem existência, enquanto tudo não se unificou de novo, Deus é o maior criador, que é o Deus Pai poderoso. Enquanto não acontece isso, tudo nós temos o mesmo tamanho. Tudo nós não se mede pelo tanto de evolução, cada um tem a sua. Não tem as que nego é mais evoluído, que su é mais evoluído. Nós temos cada um a sua caminhada. Essa negativa de vivência. nessa terra desse mundo aqui, né? É. Então como é que essa negra vai dizer que essa negra é melhor que Exu? Se tem Exu que nem precisou nascer porque já tinha tanta luz de força de compreensão das coisas, dos planos divinos para essa terra, como é que essa negra vai dizer? Não. Para aquele que é o um Zan Criador, Cada um de nós tem o seu valor. Hum. Então o que não tem luz já é necessário, filho. Então okay. o que não tem luz que não existe, não coisa assim outro. Não existe. Um dia até eu quero que todo mundo se comporte que nem preto velho, e daí acabou, como é que vai ficar? Não posso pedir para ser eu a mió. Não posso Porque aquele que é o Criador dá a evolução para cada um de acordo com a capacidade e o um merecimento, né? É. E cada um vai botar a mão naquilo que possa fazer de bom ou de verdade. <risos> Não é mesmo? E... A senhora que já conheceu os pensamentos secretos das pessoas, Quais são as amiga da távisada com os pensador do povo? Viu? Quais são ah, as maiores incompreensões que as pessoas carregam no coração a respeito da identidade do preto velho? Tem achar que nego vai vai chegar, dar uma benzeção e já tá amarrado lá, um amor lá, ou já tá prosperado. Então, bom, singa é mesmo isso, né? O povo vem pedir chorar que tá sofrendo de amor. Por que que não sofre por Deus? Né? Eles acha que não vai jeito, tá? Mas tem que ir no cabineiro. Quando o povo vem pedir para nego véi, tem que vir com vontade de modificar sua vida. Porque o nego faz, faz de acordo com a lei. Se o OMC deixa esse nego agir na sua vida, esse nego vai agir com aquele outro nego, com aquela outra negra. Porque tem a lei do nível habítico, né? Cada um vai escolher o que ele que quer. Então o povo se engana é porque está vindo falar com o nego velho, sem saber que o nego velho vai trabalhar é dentro do seu próprio querer e do seu deixar. É isso que o povo se engana com o negro velho. Não só com o negro velho, com o Exu, com as, com as moças também, né? porque isso é um Exu também, com e tudo nós. Ou tu acha que se o povo vai na casa dos rezadores do lá que berra e grita lá e sapateia e se arrodeia, lá o que, que eles fazem? Eles ensinam o povo a querer. É. Então, certo? Quando o povo quer... Nós podemos trabalhar, mesmo que ele não chame nós, nós estamos lá. Né? Porque nós trabalhamos não é dentro das divisas das coisas desse mundo, nós temos o nosso plano astral para trabalhar, a nossa lei. Nós trabalhamos pela humanidade. O preto velho atende exclusivamente aos médiums e simpatizantes da Umbanda? Nós caminhamos tudo quanto é canto, filhos, hospitais. no lugar onde está temendo terra, uhum. no lugar onde tem guerra, no lugar onde tem o povo muito doente, nas cadeias dando bênção nos coração daqueles que estão encasurados lá e que fizeram desrespeitar a lei, é nesses cantos que nós vamos. Nós passamos e temos tem um bando que o povo quer conhecer mais nós e nós devemos ganhar um piquinho assim, <risos> Um, um agradinho aqui do para lembrar aqui do da vida nessa terra, né? É. Mas não tem necessidade da vez não banda, não tem nem de nós, nós só consegue passar pro que ter aparelho de comunicação. De não precisava não, precisava não. Minha lei não. Vai trabalhar do mesmo jeito, tudo com decanto no mundo. É país que nós é. Só que é bom bater uma prosa, né? Ex, não é de gosto de ter vindo bater uma prosa, né? Graças a Deus. Quando se ouve falar em agrado, vindo de Exu até se compreende, mas vindo de preto velho, as pessoas podem se perguntar. Opa, peraí, preto velho precisa de agrado, gosta. Como que funciona isso, vó Maria Conga? O agrado para o preto filho. velho. Oi, filho. Se tu quiser agradar mesmo a essa nega, sabe o que que tu traz? <risos> tu traz um barco de ferro. Oh. O nosso agrado é nós poder mostrar para vocês que nós aceitamos as coisas que vocês usam no mundo. Se tem, a nega está tomando aqui um coisinha preto com marafa aqui, dando um pitinho, queimando e fumando o aparelho, mas se o aparelho no não pitar, a nega não pita. Tem necessidade, não é isso que a negra aqui. A pra ir na nega aqui. Né? Agadir pra nega assim, é chegar e ter umas coisinha preparada pra nega. Da nega velha que a gente importou que a nega vinha. Ah. Né? É. Mas só a nega vin e fica apontando os defeitos do outro, que tá errado isso, tá errado aquilo, vem galado pé. Vem galado. Esse é. <risos> Então, esses agrados, assim, a importância vem com o carinho dos médios nossos, os aparelhos de comunicação que nós usamos, né? E às vezes os aparelhos de comunicação esquecem para os outros, né? Nós vamos brigar, nós vamos deixar de vir trabalhar? Não, nós vem trabalhar do mesmo jeito, né? Nós vem, tem e as coisas não tem nem, né? Nós vem do mesmo jeito, e não é isso que prende nós, né? Cando dá o edem um encajado para niga, oi, né? É. A niga gosta porque a niga para poder controlar as costas da paringa aqui. A niga casa e vai casar da paripa baixo na grunção, né? E no daí é essa vibração que a niga consegue passar nem esse aparelho. Ah, né? Tem outros que nem consegue cá mais de pezinho um pouco, né? E outros não, outros não dá nem para falar. Tem hoje que a gente não tem que montar tão forte mesmo que a gente quase derruba nos bichinhos, né? É, dá dó, mas depende da vibração que teve dentro da parede de comunicação. É o Seis mesmo que dá para nós a energia, que nós podemos transmutar, modificar, para nós sabermos até que onde que nós podemos modificar os Seis, tirar a consciência, tirar a lembrança, né? Fazer modificar a cara, às vezes, né? Entende? Às vezes tem uns que falam, eita, que o velho chegou e apertou lá, não queimou, queima. Queima sim. Queima, queima sim, é, queima sim. Pode o aparelho não sentir na hora, mas depois dá uma ardência mesmo que vai. Porque é carne, né filho? <risos> é carne. Né? Jogar um qualquer coisa pela amba aí vai queimar mesmo, né? Pra que vai juntar os aparelhos? Não vai, né? Não precisa. Né? Aí é pão, tá assim. Vineses, nesses do gato que dá uma se agarra no pano e que se importa com nós, se importa. Quando tu vai ser para a visita nesse o caso lá, que ele é importante. Tu não prepara lá um cafezinho, um bom de fubá, uma coisa assim, então, esse é meu cafezinho, meu bom de fubá, não quer dizer que eu sou visita importante, uhum. né? Eita, nem mim tá certo. Não, é, não, é, não. Então, se eu sou visita, é importante preparar alguma coisa para mim, então o meu agrado é isso. Agora é visita para vocês lá no casal dos seis, né? Está certo? certo? Em certas ocasiões, tanto da parte dos consulentes quanto dos médios, já se ouviu o preto velho pedindo para pôr um cafezinho. É, a amiga gosta de café, que maravilha. Olha lá. né? E uma, uma vez que uma o pessoa coloca um café com um preto velho, o que acontece aí no mundo astral? Como vocês recebem? Como funciona? Isso que tá, isso não é no astral. Ah, isso é uma no matéria. Ah. É uma forma de fazer nós controlar o corpo que nós estamos usando. E eu mesmo tem sentido o sabor de novo, isso durante a incorporação. Durante. Mas tem alguém lá em casa que colocava um cafezinho isso. pro preto velho? Que se a é outra tens... coisa. Isso. Aí é isso. outra coisa, olha, é o ferendar. Né? Às vezes não faz nem olha. Tem aí. É porque depende do por que que a pessoa tá pedindo, é o que eu disse para tu, quer me agradar, mesmo, me deu um bagulho de fé. É ela, né? Se não der tanto botar um cafezinho lá no cantinho, colocar um pito, deixar um topo de papel tové se tu não tiver fé para botar junto. <risos> o primeiro elemento de qualquer manifestação no astral sempre a fé, a fé. Aquele que tá aqui no mundo é o são os nacionais tem a tenas que brandos, os carros acumulou sendo os ativo, né? Vocês é que age. Hum. Vocês são que é ativo. Né? O elemento que vocês vai dar para nós é o que é o passivo, é o que não tem vida, né? Não é animado, mas ele tem energia. Hum. Um medo a força daquele ativo, junto com um o elemento passivo, aí se dá a manifestação da energia, uhum. porque você não sabe, você conhece tantinho de lei já, de tanta andança, já falaram de tanta lei pra você que te dá um nó na cachorinha, né, Sim, te a dá mim. um nó, mas o mais importante é a lei da atração, uhum. nesse caso que tu tá pedindo, Sim. tu tá pedindo, botando um cafezinho, se tu tem um bardinho de fé junto com o cê. Vai botar um cafezinho, vai botar um pito lá no canto, né? É. Tu tá atraindo, tu tá chamando, certo? É. Tu tá chamando. É. Tu não deve esquecer que lá no Casuar tem os protetor também, tem o Ogum na porta, tem o Exu do Lugar, tem o Anjo do Lugar, tem o Acanjo que cuida, que peça, né? Além do protetor da própria pessoa, cada lugar tem o seu. Nesse lugar que nós cheguei aqui, teve uma luta astral muito grande, que a força contrária era grande demais. Hum. Era muito forte. Né? Porque não era uma construção astral tão grande. Nós precisava que fosse maior, pô, um para nós poder ter mais força, para caber mais aqui dentro. Sim. Né? Mas não povo, caber mais nós. Né? Então, Lá nesse casuário que o povo vai botar esse cafezinho que tu disse? É. Vai querer abrir um algum portal. Ixi. Então tem que saber como e por quê. Não pode. Se em cada casuário abrir um terreiro de macumba, vocês estão ferrados, né? Chama o bom e chama o ruim também, né? Porque quando você abre uma porta, você tem que saber, ó. Por que que nós gosta de firmar assim? Porque nós está dando a segurança de algum poder. Porta que não é bom para entrar. Aham. Né? Sim. O povo vai vai lá na inquisição, eh, fala assim, vou levar lá um palipos com padre, cumpade, né? E daí vai aquela falha fora de DND e, e e pula em roda e, e joga um bife em cima de um ser que mais de pimenta é e a coiseira lá, né? Aí vai na inquisição lá e pega r e grit e rodeia e acende os oixado tu e vai naquele coisarada lá, né? Em vez de mim, é só que É. né? Porque tem que sabe abrir os portais de país que tem os estudo nos casuais. Eu vou é mudar para cada uns um aí abrir um canto e <risos> fazer umas coisas assim. Não, não, não dá mudar, e aí nós vai ter mais serviço ainda, né? Porque a caçada fica grande. A caçada fica muito grande, né? Se tu abrir um portal no casual, não sabe chamar direito. Não sabe da segurança, meu. Cine se é preto quente para receber o café. Ixi. Né? Preto pode até escuitar. Quando chega lá já tem um tato do mangue um cafezinho. Tem que saber abrir um portal quando vai se ferendar, não importa o quê. Pode ser até uma vela. Eita. Vela para dentro do calão bom mesmo, topo de luz. É para uns de guarda, né? Aham. Dentro caso lá não é bom estar abrindo o portal, Esse é ser lugar de descanso, né? É o lugar que enquanto tu tá dormindo, nós vai poder ir lá, conversar com as anjos da guarda, poder pegar seu espírito, levar passear, né? Levar a conhecer os reinos, tratar quem vai ser seus filhos no mundo astral, né? Então, daí se nós chegarmos no caso lá, pra nós poder fazer os tratos espirituais, tem um monte de chumba lá. Não, lá as coisas já foi esse passeio, se passei, né? Lá as coisas já não podemos mais ajeitar nenhum trato do outro lado. Não é nem o acordo. Por quê? Porque nós vai ficar lá lutando lá defendendo, né? Então o bão mesmo omnin lá, fez portal, né? Ele precisou do portal de algum tangaruan na porta, né? Porque era muito que chassa entrando. Mas porque ele está no tempo de fazer as obrigações do santinho para ele, né? Que santo bom está aí, né? Eita! É só não gostar dele que ele derruba mesmo, né? Mas é só gostar que ele levanta de qualquer um, né? É bom de luta isso, né? Então cada um tendo na sua porteira, tendo nos seus quatro pontos cardeais, e tendo fazer o Potomitã, que é o posto central, que é por onde entra e por onde saem as energias, bem no meio, uhum. é defesa, mas para isso tem que aprender, por isso que tem tanto tempo nos terreiros. Uhum. Cada um que treina, que cai com uma entidade, a entidade está querendo levar para o terreiro, pô. Está querendo que abra o terreiro no caso de descanso não? Não. Né? Precisa não, Nino, depois o povo, aí o povo fala, eita, mas nós tava lá, tava indo tão bem, vinha e as entidades, nós cobrava bem caro lá pra fazer lá, né, as consultas, né, Ai. e daí nós tava por esperando, de repente começou tudo a ficar doente, tudo quebrado, tudo a dar errado, mas por quê? Porque no mesmo portal que entrava, os que tinham alunos pra dar as consultas, entrava as que sacas e ficava, eita. né, é assim que é, filho, né, assim. e cada um abre o que quer daí. Que como é que nós vai dizer estar separados? De cada um diz que é dono do seu caso lá, né? E assim. E e o Vó Sara falou e eu vou fazer a pergunta. Acontece de enquanto dormimos então sermos levados por entidades como o Preto Velho, como os Pretos Velhos para tratar Quem vai ser nosso, nosso filho na terra, que não nasceu ainda? Oi, tu conversou com seu pai e sua mãe enquanto tu tava lá do outro lado. Fizeram o acordo de tu nascer da pança dela, hum. né? Ela aceitou muito, que bem, e o pai não gostou muito, mas aceitou também. É né? Ele é, né? É verdade. Que né? doido! Mas isso é um espírito. Foi espírito. Aham. Não tem nada a ver com a consciência. Claro. O espírito não tá nem aí com o que que você quer, com consciência. Uhum. O espírito tem sua caminhada. É. O espírito tem a sua ambição onde ele quer chegar. Hum. Essa consciência é outra coisa. Aí tem gente que para, mas ela não queria assim, corrêmio, e veio. <risos> né? Mas o espírito aceitou. Hum, entendi. Seu espírito aceitou. Feito o acordo naqueles que vai e vir E feito o acordo de pai e mãe Eles vêm Nem que seja pra dar trabalho Ovó Maria Conga E quando é o caso de ser um aborto não intencional? Quando acontece assim naturalmente Por que que acontece esses abor abortos? É por falha do corpo do povo mesmo, né? Entendi. É falha do corpo do povo Às vezes O espírito Só precisava sentir a vida ali morta. E desde o momento que está fecundo, já é vida. Nossa. Né? Sim. Já é vida. Por isso que não pode tirar, né? De vontade. É só negando o gospel. Só negando não aceita. Não aceita. É a mesma coisa que pegar um grande e dar uma paulada na cabeça. Nossa. Porque é vida do mesmo jeito. É, realmente. Aí nós falamos, né, que dois meninos, dois meninos e crianças, Quem nasce chega perto para Bahia. Uhum. Nós não é nem ver a idade do corpo, não é ver a idade do espírito. Né? Então, para mim, aquele que tá acabou de ser feito quando o outro ganha dessa, a mesma coisa dá uma paulada no ganho, vai matar é matar do mesmo jeito. Nossa. É matado do mesmo jeito. Mas às vezes o espírito, ele só precisa sentir a vida. Uhum. Ele vem, passa pela fecundação um por quem que ele sentiu. A vida ele já pode ir, era o terminalzinho dele, o finzinho da missão ah. nessa terra. Aí ele pode nascer em outro mundo, ou ir para outro plano, não precisa voltar, né? Ou às vezes, quando é faia do corpo, daquela que está hospedando, né? O espírito novo que está vindo para formar uma nova carne, um novo ser, né? Nós falamos que era dona do milagre, ah. né? Que as mãesinhas tudo aí são dona de milagre, né? Porque as mães? É sim, né? São excluídas. né? Eh. Então, não tem a consciência disso, mas o corpo tá pro, né? Aí, quem vem? E o espírito tem que voltar, mas o espírito quer nascer. Quer ter que nascer na filha e de, e de novo, de novo, tem um de novo, tem de religinho. Aham. Né? Aí mesmo, mesmo que o corpo daquela que vai ser os primeiros já não tenha condição, aí é feito acordo de novo com outro espírito para quem se nascer, né? Hum. Tá certo. Daí mais que ele tenta ele tenta, né? Essa nega mesmo tentou ter deita, né? Ela já negou tentar não, nem que na, só tentou ter deita, né? Aí, né? Conseguiu. É isso daí que é negos madianê crise capaz de vocês gravar no Japão. Eh. A nega, a nega foi caçada meio logo, né? E a moça ainda foi caçada, né? Mas a nega revoltou tanto, viu? Ela revoltou tanto que chegou aqui a nega era fugona. Aí eu fugi a mesmo Não podia dar jeito que eu tava escapulindo das enzanadas, né? Ah. Apoia tanto escapando, mas eita, nego, a vida tá tudo cortada. Eita, mas já é tão bom sentir dor, sentir a vida, é. né? Sim. Sentir a vida. Muitas vezes que lembra as dores, mas é é a inversão da vida. Depois de tudo passa, né? Se você tá batata, tu perguntou para Zanete, ah, Se a negra fazia a cor de câncer, dessas coisas, tudo aí, ela trouxe a preocupação com câncer e droga, né? <risos> Ele fez o que é o mar que está assolando esse mundo. O câncer não, já não dá problema mais. Quem quer é segura, né? Porque nós já conversamos com toda a linha do Oriente, né? Todos os médicos já vêm ensinar os remédios aí e está cada vez melhor. Agora tem essa outra aí, né, do do do sangue que fica ruim, né? Que veio lá do Faraó, né, aquela dessa, dessa coisa da ainda... que não tem defesa aí no corpo. Mas qual é que é lá o nome se troça? Esse aí. Ele sei. Né, do sangue desse sem defesa do corpo. Também eu tá saindo de jeito. Nós vai conversando com o povo do Rio, nós vai ajeitando as erva, ajeitando o lugar para para colocar na caixa do cientista, e o cientista vai fazendo os experimentos, já tá sendo curto. Só que adianta curar o corpo e a alma não ficar curada. Hum. O oh, adianta livrar das doer. Ah, já que só um quê? Né. Não, não tá tudo na taboa, é de acordo com o libabit. Não entendi. Da sed o que lá na sistema tá uma moça bonita que sorrisão, que um agora um sorrisão distante, mas ninguém sei. Veio... Tudo só na pané que foi. E vou e agora bom, agora essa eu tô com com cansa na nas teta, né? Isso. E eu valei e daí. Ah, vó, tem que curar, mas para quê? Que que vai curar? É porque eu sou da Umbanda, tem que curar, mas não é porque é da Umbanda que vai deixar de sentir dor, né? Vai me trazer o Zumbi Branco para lá a cura, tudo. Tá lá a cura. Tá lá, cura. Eu não vou ficar penalizado sem não, né? Vamos <risos> não. É não. Se já tem coisa no mundo, não tem o que reclamar, né? Né mesmo? Já tá lá, vai fazer chururô pra quê, pra nego velho? Pra poder ganhar, pô? Eita, passou-se o tempo, né? Ele tá, negra, embalar a filha dos outros, né? Eita! <risos> negra deu muito em de mamar a filha dos outros, né? Agora, nesse mundo, não. Só mostra como é que tal tá, tá ali, então pede, né? Né mesmo? Uhum. Se tá tão fácil, pra quê que vai conversar com o nego velho? Pra nego velho resolver. Se tá aí tudo pronto no mundo, Hum. Né? Né mesmo? Ela já tá melhor agora. Né? Já. O tempo da lá vai ver a nega falando porque ela revoltou tanto da nega falar pra ela que por cê dar um bar na mão é por isso que não ia sentir dor. É. Ela revoltou tanto que a nega... Mas a nega falou a verdade. É. É. Né? A nega é. não ia ficar dizendo que ia. Ia passar a mão na cabeça dela se tantos outros passam. Né? Ou parei mesmo meu. Ou parei mesmo meu desde pequenininho que se trouxe aí. Né? Cortou a barriga e passou um monte de vezes. Né? trocou os pedaços de Bernal, foi trocado de que... Bernal. Aí dizem que nem governo não trabalha com com morto. A vida dependa-se de morto. <risos> <risos> né? Os cinco daí da Pareia é ateto, tirado de outra que vem sempre aparece, né? Eis. Agora tá tão bom essas coisas aí das das das medicina aí, né? Que tá quase tudo resolvido. Tá Mas sim. o povo ainda continua se matando, continua não. ainda. Né? É os anzãs brogarada aí, os anzãs pois a ruim, né? É, é porque usar um pouco a medicação, eh. Usar de abuso, aí se mata. Aí o barco do ensino vai estar entupido, Sim. né? Que vai ter de socorrista ter que descer lá para buscar, Eita, né? Né? O vó Sara falou sobre <coughs> aborto e Digamos que tem que alguém Eu não que... gosto, eu só conto. Não é só conta. De novo vou falar. É a mesma coisa que matar um grande. Tá, tá. Diga. Digamos que tem alguém que nasceu mais foi abandonado e ficou teve sorte. Ficou sorte. Teve sorte. Porque você não teve amonado no nascimento, vai campear outra família. <risos> Fala, teve dos sorte. Orto. Por que ficar ó? Teve sorte. <risos> teve sorte, porque pode ganhar uns um pedeiro e pode escolher onde que ia. Teve hum. sorte, um porque se parceiro. não tem amor, nem juízo na aquele que pariu, hã. Vai pro inferno então. <risos> né? Vai cantar gente boa querendo aí, fioto, que e, às vezes não pode, hum. Né? Então os que não tem pai, e mãe, ajunto por falta de amor, hum. teve hum. sorte. Que pode escolher outro miolo. A justiça tá aí botando. Às vezes fica perdido na rua. É. Fica por que quer. Porque não tem consciência que sabe que é assim ainda não sabe por onde andar. Isso é de coisa que o governo tem que olhar mais. Muito pequenininho, pequenininho lá ganhou aí, sem saber por onde ir. e tanta casa querendo um pequenininho para dar amor, ah, né? Tanta casa querendo um pequenininho para dar amor, tem moço que chora cada vez que pede um fiadinho que cai da pança, né? De ruba, né? E chora e queria, né? Então o povo tinha que aprender. Ó, a sua amiga que quando tava nessa terra criou um monte. Eu, quem eu, pequenininho lá do do do patão, eu que ia fiatin tudo das mãos da senzala que que seguia para a cana, né? E já negada dava mó, dava também na chicotada, né? Porque naquela época podia, agora não pode nada mais, né? Então naquela época era assim mesmo, era no assim que nós aprendiava, né? Nós é ensinada assim, era assim que nós aprendeu. Né? Mas ao mesmo tempo que ensinava a disciplina nós ensinávamos até nem o amor. Hoje em dia não. Hoje em dia tem que lembrar para o interior os pequenininhos. Então os pequenos para onde vão? Para deixar a vinda pequenininha. Eita! Ô, vó, como que a preta que... velha ensina os pais que estão tendo filhos agora? Os filhos pequenininho e que é um conselho de como melhor educar seus filhos. Foi a pai ele como criatura de Deus. Como, vó? como criatura de Deus. olhar para ele como criatura de Deus e que tem o mesmo direito de felicidade e amor que o ser que é grande, hã? Ah, mesmo direito, o mesmo direito. Uhum. Não é porque pai que é mãe, sabe, né? <risos> e ele... Pequenininho tem que vir trabalhar junto com os negros brasileiros, né? Você tem que... Quem que é essa entidade, paz, vó? É, as, as criancinhas tem que vir trabalhar junto com os negros brasileiros. Quando começam a falar dos pequenininhos, vó, você chega <risos> a te dar, né? Aham. É isso, é isso. Aí, quase pular pra... Entendi, paz, pular, vó. Tá, pai, então, mas... é... Não vai cair, não. Eita, né? Então, a senhora ensina uma pessoa que é órfão e tá triste a não ficar triste. Não, filho, teve sorte. Teve sorte porque se seu pai e sua mãe de trato astral resolveu trazer e não pode lhe dar amor, não pode lhe dar nada de bom, e o mundo inteiro está cheio de pai e mãe que quer. Oh. O mundo inteiro é só ir no povo dali e percurar. O povo dali e busca. Uhum. O povo dali e busca. Às vezes o país atrapalha um pouquinho, né? Mas eles buscam. Eles buscam as labão para os pequenininhos busca aqui, não tanto. Uhum. Um ou outro não tem sorte, que um ou outro tem a sina de viver mesmo passando uma sofridinha aqui ou dali, porque faz parte do karma dele, né? Tem uhum. que é fazer uns aprender mesmo, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Sim. É porque tem as meninas dando nada, né? Não me nem mal me dando nada, né? Que às vezes o povo grande não vence com ele, né? E fala, "Eita, que tem que dar laço", né? Ou <risos> se fosse lá passando naquela, que não é pegada, né? Tem que dar tá laço. Mesmo. É, mas ele que mas é que é farto de educar. Tudo que é bem do cara. Olha tu. Tu foi danado já, né? Eu tu foi danado. Eu posso dizer que cada um já teve sua época de danado, né? De falhar, de não obedecer pai e mãe, é. né? Ele não quer fazer estudo, não quer evoluir, preguiça, né? Cada um já teve seu tempo de danação, né? É. Mas hoje, olha, estão tudo bonitinho escutando a Nike. né, escutando a amiga, de coitar ele, com respeito, mostrando amor, certo, claro. mostrando respeito, né? Mostrando curiosidade para querer aprender alguma coisa. Não sei se com papo da amiga seja, você seja aprende alguma coisa na claro, amiga. Qualinda aqui, mano, né? É daqui, mano. A amiga já anotou aqui, né? E, e a gente tá chegando perto do minuto final já, vou. Isso, enfim. Tá sabendo. O Barev já tá querendo baza. Vazai. Eu vou perguntar uma coisa, daí né, depois eu vou pedir para a senhora falar o que a senhora acha mais importante as pessoas sabendo dia de hoje. E vo Deus está em todas as religiões. Ele está. Está bom então todo mundo é mentiroso. Hum. Se ele é onipotente. Se ele é onipresente. E se ele é onisciente. Então ele está aqui, ou então aquele padre do povo lá está mentindo, hum. ou aquele outro padre, ou aquele outro capuchinho, ou aquele outro tamanho de santo. Ele tem essas três qualidades, não tem? Se tudo a religião fala que ele é onipotente, então ele pode em tudo, ele pode criar tudo, ele pode acabar com tudo. <risos> ele é onipresente, então ele está em tudo. Ele está aqui também é. E ele é onisciente, ele sabe o que está sendo feito aqui Ele tem consciência do tudo do todo. Se ele não está aqui Aquele que ele diz que não está na Umbanda Está mentindo que Deus é poderoso uhum. É, não é? Claro, está certo É, não é? Com certeza Vovó, obsessão é sempre merecimento? Lição para o obsidiado? Não Não, é autorização. Uhum. Aquele que gera energia capaz de atrair um que não tem luz, ele deixou. É autorização, é lei de livre-arbítrio. Causa e efeito. Não, lei de livre-arbítrio, atração. Ah, lei de atração, claro. E os efeito é o que ele vai pagar depois, de, <risos> por consequência das merda que ele fizer. <risos> não é como você sou, né? Aham. O que mais tu tem de pergunta importante aí? Vovó, quando a senhora vem pro mundo físico, o que faz a senhora ir pra Aruanda e ter vontade de voltar a trabalhar com a gente? E tudo é espírita. <risos> seja lá, seja aqui, nós estamos trabalhando no nosso irmão. Não é onde eu quero estar. É onde eu sou chamado. Ah. É onde me deixam entrar. E onde eu seja útil. Ah, isso. Onde eu posso chegar e fazer alguma coisa que presta. Uhum. Claro. Se eu chegar num lugar e fazer alguma coisa que presta. Não dizer alguma coisa que seja para melhorar. Então eu não tô fazendo trabalho bom. Se eu for útil, É porque daí valeu a pena eu ter vindo, uhum. daí eu estou sendo irmão. Meu espírito está trabalhando para os irmãos encarnados e desencarnados. Se eu venho só para aparecer, me obre como fantasma, né? Eita, que vai causar mais efeito, <risos> né? Claro. Vai ficar mais bonito, vai aparecer lá a assombração, vai, eita, dá um susto lá e sai correndo tudo, né? O povo fica falando a história, monte de mês. A coisa da verdade no terreno dá um monte de conselho e ninguém se lembra nem no outro dia. Né? Da assombração eu lembro, né? mas da negra vir dar os conselhos eu não lembro, né? é assim que é. Mas onde eu seja útil, hoje eu estou sendo útil. Graças mas a Deus. não é para tu, é para o povo que vai escutar de coisas. Para o povo que fica vendo se seu serviço é um serviço sério. Sim. E se essa religião é uma religião de verdade, Então, se não for, tem que tá, abrir mais casa de louco, né? Porque o que tem de povo nessa religião, né? Tem que abrir mais casa de louco, né? Pra, pra amarrar tudo e botar lá, né? <risos> né mesmo? Minha... É, meu Paulo. Eita, e olha que pro povo do mundo, nós faz bastante bem. Porque ainda eles deixam. É. Pai. Dentro da lei do livre-habito, que é, é o que dá, é a autorização. Nós também, às vezes, podemos virar obsessor. Hum? Sim. Porque a mesa a pessoa fica tanto pedindo mais do que aquela entidade aqui perto, aquele fica buscando chamando, e chamando ideando desganho. E daí eles ficam segurando nós com o portal aberto, então. Né? É o povo que navega fazendo dentro casual. Hum. Vó, qual que no dia de hoje, a antes da mensagem mais importante que Soraya acha para as pessoas, é, qual que é a importância de Trabalhar na cura, quem acredita ter isso como missão? Fim, que essa já seja a mensagem final. Fala. Ah, Porque além de se estender um pouquinho de falar, nós vamos mexer na ferida maior. Que tem um pouco que trabalhar na Umbanda, no Cadobé, no Espiritismo, qualquer coisa. é o custo por vivente de tudo isso se meu aparelho se dá pra trabalhar pra cura pra caridade meu aparelho não tem sossego mais tá mesmo prova pequenininha que tá aqui com um aparelho desse que tem que controlar o povo que vem pro perto né porque muita gente Muita gente precisa, há muito mais da cura do espírito do que da cura da carne, porque como eu disse, a cura da carne tá aí, nós pode, pode, quando os médicos da carne, os médicos da terra não pode olhar. Quando eles não há o que é, nós estamos aqui para fazer. Mas nós tem que lidar mesmo é com a cura do espírito. Hum. E o custo de manter um gar E o, o a força do, do povo irado, né, a falta de, como é que fala? A falta de tolerância de uma religião caôta. Por escuso, da dos papéis, né, com a parede aí tá, tem a ajuda com os papéis aí de governo das coisas. Tudo diz que religião é tudo igual, não é não. É muito mal visto. mal vista. É. Para nós é muito difícil nós nós mandar nossa aparelho lá no campo lá do governo lá e fazer pedido alguma coisa que tá na lei. Hum. Todo mundo é todo benefício para religião. Claro, religião dá um bando daí. E já... se dentro? Olha da religião. Depende de um moço ou de uma moça que seja de outra religião lá, que faz trabalho lá dentro lá. Ixi. Já pega um monte de muro, um monte de cerca. O, o povo fala muito, tem. Às vezes você sai do Maicruziato, sai num lugar assim, que tinha uma macumba lá, que tinha um, uma oferenda lá e o Otakai e qualquer coisa. E o povo não sabe que o mundo inteiro é do Criador, é, é do Criador, então quando faz oferenda de coisa que é da natureza, só devolve para a natureza, tem que cuidar para não deixar sujo e não ofender as outras religiões, porque ninguém é obrigado a gostar daquilo que não foi ensinado. Os custos para mandar um caso lá é que complica. Porque o que que acontece? Desaparei, tá e nunca tá e não tem mais jeito em naquele canto, abre o seu aparei. Aparei vai, tá, pá. Passou os seus portal adept, abre o seu casoar. Começa a ensinar o que aprendeu. Aí o outro que tava, tava indo junto com aparei, no meu caso lá também vaiar. Também vai a tudo mundo. negociar junto. Bem, das outra, da outra religião, eles têm lá um povo que faz comando. E tudo é essa, pega a mesma lei. Eu sinto falta. Hum. Não banda de ter do uma vez fiscalização de verdade. Hum. para ver se o que está sendo ensinado nos casuais está bom ou se é da cachorra dos aparelhos. Porque tem entidade que vem e consegue passar, ensinar coisa boa, ensinar sobre a lei de verdade e o respeito, mas tem lugar que não, Eita. que o povo aprende lá a cobrar um tanto lá para abrir umas cartas lá e já começa a ganhar dinheiro, já pega vício, né? dá preguiça, fala, é mais fácil. Né? vou lhe dar com a loucura do povo <risos> o que essa negação de fato é de fiscalização tá certo e voltando para a cura é o espírito que está enfermo isso reflete no físico sempre quando o espírito não quer mais saber daquela missão que o consciente está querendo seguir o espírito se deixar doecer. Ah, ele quer abandonar esse envolco, essa prisão, e ele vai se deixar adoecer. Às vezes o consciente adoece o espírito. O consciente é que ele tá sem verão, sem verão, sem verão. Ela tá triste que não tem amor, que não tem coisa boa, que meu marido não presta, que meus filhos não me respeitam. Eu quero outro amor, mas se não for capaz de segurar um, vai querer o outro pra quê? <risos> né? Graças a Deus. Aí adoece o espírito da pessoa e começa a dar pânico, porque daí dói aqui, dói ali, não sabe o que que é. E daí tem que começar a tomar um monte de droga, que também não ajeita. Aí vem o um terreiro, aí preto velho dá a consulta, Dá um conselho. Sai lá fora, vai tudo igual. Só segura a quem que obedece os preceitos do jeito que nós manda. Que nós tiramos a lenha, bota outs, nós modifica a carne para dar a cansaio espírito. E ao mesmo tempo, que nós vai modificando a carne, nós vai dando o que comeu o espírito em energia. Olha só. Nós cura tudo. É qualquer coisa assim. Desde que tenha a atualização de quem quer ser curado. Mas a atualização de verdade. Lá do fundo do ser, do fundo consciente. Uhum. Já pensar de sair eu quero, mas ah, mas eu vou me curar, eu vou ter que trabalhar, porque por enquanto eu não tô trabalhando, daí não vai se curar. Né? Porque nós pode trabalhar dentro da lei. Por isso que é bom trabalhar para pequenininho, curar os pequenininho. Né? Que a consciência ainda não atrapalhe o espírito, mas consegue alcançar o bem desse pequenininho e fazer cura. Já os grandes é difícil, cada um quer mandar no seu pequeninho, né? Cada um quer mandar e fica difícil. Tá certo, tá certo. Vamos ver que fazer mais pergunta, a última então. Qual que, já que a senhora falou desse assunto, qual que é a origem então, vó, dessa doença de desigualdade de tratamento entre os humanos só porque é de religião diferente ou de partido político diferente? Não, filho. É a vontade de mandar, né? Hum. Cada um quer que o mundo seja de acordo com a sua vontade. Uhum. É como eu disse, nega velha não vem pedindo pra Exu modificar pra ser igual a preta velha. É. Tem que ter espaço pra tudo. Respeitável. a diferença é que mostra o respeito. Olha. É dentro da diferença você aceitando o que o outro gosta. Da forma que o outro é, é que lhe põe o fim de Deus. É que lhe faz criatura do criador. Respeitar a diferença é aceitar que Deus pode fazer tudo que ele queira. De bonito e de feio, de bom e de ruim, é aceitar a criação. Nem mesmo ele pediu para tudo ser bom, porque ele criou todos esses reinos aí, uhum. né? Ele mesmo pediu as diferenças. E uhum. nós temos que saber aceitar, seja encarnado ou desencarnado. Aceitar, glorificar, agradecer e trabalhar um pelo outro. para no final cada um se unificar de novo a ele. Há uma força maior. Porque ele é o criador e tudo para ele volta. Set. Porque ele é o criador e tudo para ele volta. Tudo é dele e tudo para ele volta. Onde é de? Ah, sim. sim se os dá ele dê de ser encarnado ou desencarnado, de fazer escolha de caminho por onde é que vai chegar nele de novo. Tá certo então, vó. Muito obrigado por me receber na sua casa. Esse casuário não é meu não, filho. Aham. De quem que é, vó? É mais um casuário de Ogum, né, filho? De seu Ogum. Agradeço a ele por mim, viu, vó? O Ixá Comandante da Porteta é ele que deixa entrar. E quem faz aqui dentro aqui é Xangô, né? Oi. Então, essa negra trabalha na fé de Nossa Senhora, é. né? Mas essa negra trabalha também, depois de, de fazer a passagem para o ano, essa negra aprendeu a conhecer todos os outros, né? Olha! Yeah. Essa negra só tinha por nome de orixá, depois é que foi entender o que era palanjeiro, o que era cafangueiro, tudo essa coisa. Nós resolvemos a berrada e fazemos as macumbas sem saber direito. <risos> depois que morre, que nós entendemos que é tudo muito simples, é cada um trazendo uma energia necessária para esse mundo, né? Olha, assim, é, é tão simples. É tão simples e o povo acha tão complicado. Não é, não. Por que, que a senhora aceitou, vó, é, passar seu ensinamento nesse meu trabalho? Porque tem uma moça que vai me escutar. <risos> Essa filha da mãe, se ela não me cuidar, ela vai, vai fazer coisa muito feia pra muita gente. Oh, graças a Deus. Que beleza, vó. Os filhotinhos que ela tem, ela vai me cuidar. Que não é porquanto que o moço foi embora, que ela precisa machucar os pequenininhos, ter raiva deles. Se ela abraçar eles, eles vão cuidar dela quando ela ficar grande e ficar velha. Ela não vai precisar julgar. Não é com raiva, não é com bem. Quanto que eu olho, Fê? Para o pai que eu olho. É menina que tem os cabelos cabelo escuro. Aham. Não é porque seu moço ilagou e seus meninos param de lhe amar, viu? É só para tu que eu tô falando. Tu dos outros vais cuidar, mas você não vai escutar, mas vá me sem vai perguar uma casa de rez. Depois quem sabe. Que lembro que vá me ser pode o teu caminho. Vá me sentar. Com um fardo de pataca, com um fardo de coisa, o amicê está com um fardo de amor. Então pega o amor dos pequenininhos agora. É três para tu cuidar com isso. Pega o amor dos pequenininhos ao invés de o amicê descer a lenha neles. Desce a lenha não. Não é porque fardo da pataca que as moças e os moços. Vai brigar com os pequenos. Se o amor for embora, arruma outro menino. O que mais tem aí? Arruma outro. né? Nem precisa outro. Pode fazer tábada, né? Ele pode fazer sustento. Ele fez. Sai alguém que tem pro povo da vizinhança, que o povo da vizinhança ajuda, né? Não é vergonha pedir ajuda, não. Pode pedir. Ah. Jesus andava de casa em casa pedindo um pedaço de pão. Pode ir lá. Se for em nome de Jesus, vão me segando. Certo? Só ficou até emocionada, vó. É uma situação que às vezes parte o coração, né, vó? A negra fica pensando que nesse momento que anda um um quilomba, um, um zumbetelo, mas nascendo em Luiz para kutuca, fazendo uma possessão numa mãe dessa, que era um, um um karma tão grande, coletivo, que ele levava, sem saber para que lado que corre. Uhum. Se é com o do pequeno, se é com o do grande, porque ele não precisa fazer injustiça. Daqui a pouco pô o moço vai embater de novo na porta, vai encontrar tudo morto. Ah. Por conta de todo desespero de um momento. Tá negando essas coisas, amiga gosta mesmo que por ler que se a criatura é do criador, não tem capacidade de poder matar. Matar de pancada aquele ama? Não tá certo isso. Não tá não. Não é por amor que se mata. Não é. Essa nega souveu, não tá do. Porque esse pequeno menino aí, que é atentado, que não obedece, tem muita coisa boa para fazer nesse mundo. E há última chance que tem de fazer passagens nessa vida. Tu vai tirar, tu vai Carregar junto contigo é um karma muito ruim pra tu pagar lá na frente que nós estávamos. E vai me ser protegida da nega, que desde pequenininha vai me ser a camonhinha. Nos lugares. Aí a gente se desviou pra tudo com o pecanto. Aí essa nega vai cuidar de tudo, porque nessa hora tu vai fazer uma reza pra aquele que é o Cristo, tu vai abraçar os pequenininhos. Essa nega sabe que vai. A nega gosta de fazer, assim, que a senhora amiga já tá lá orientando lá na hora aqui, né, que vai fazer, né? Então a nega já só vemte, e a nega vai estar por por aí, viu? Bem nessa hora mesmo. Vai me ser tem mais pergunta que a nega já cansou a moça. Graças a Deus lá. Quero agradecer a senhora pela oportunidade. A negra quer dar esse chute. É o único jeito da negra alcançar esse jeito aí, viu? Tá certo. Graças a, a Deus. A negra veio e falou, veio só nesse momento a, a negra queria falar para essa moça aí. Quando a negra tem mais moça em volta, lá que leva correndo para ela, né, para contar, né, que não desespere, né? Que assim seja. Eu e... me sinto muito honrado de poder ser um veículo de uma ligação, de uma conexão, de uma cura, viu, vó? A cura maior, filho, é o amor, é a fé, é a esperança naqueles que acham que não tem mais nada. Todo mundo tem caminho bom, viu, filho? Todo mundo tem caminho bom. É só dobrar o joelho e fazer uma oração E querer todo dia, todo dia tem que querer, tem que ser repetitivo. Tudo dia é repetitivo. Dizer vai ser bom e eu vou caminhar de atrás do que é bom pra mim, do que me dá paz, e levantar todo dia de manhã e olhar pra cima e dizer eu tô vivo. Sou criatura de Deus. Né? Eu tenho amor pra dar pro meu Criador no dia de hoje, eu sou grato. Tem um monte de irmão aí, Se eu não tenho esse vício, então espera aí. Eu vou sair procurar quem que precisa do meu ajutório aí. Porque tem gente que tá pior que eu. Eu só tenho um nícle. Então eu vou comprar um pão e dar pra aquele que não tem nenhum. E nós vamos dividir. Né, filho? Ser grato. E dizer, se tô vivo, é porque posso. Não é mesmo, filho? e agradecer, porque não adianta querer matar o outro, não adianta querer morrer, porque depois a lida continua, enquanto não se acha a evolução para o lado que queira, seja para a luz, seja para a sombra, a lida continua, sempre, se não de novo estão mentindo que Deus é eterno, né? Porque se Ele é eterno, tudo o que Ele criou também é. E só quando volta para Ele é que deixa de existir. Certo? Não é mesmo, filho? Sai da banda, filho. Sardava. Graças a Deus. Eixa, agora essa negra se vai, filho. Pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe esse povo tudo que procura a resposta. Mas a resposta maior tá dentro de cada um, o que cada um quer fergurar na vida, o que cada um precisa. Agora pode dobrar o jeito de dizer. Eu quero ser feliz. E todo dia eu quero ser feliz. E eu sou grata a quem que me criou. E ele me dá um abraço. E ele traz o que você pede. Gera energia boa, cada um que vai atrair coisa boa. Gera energia ruim, que vai atrair coisa ruim. Cada um escolhe seu caminho, escolhe seu para qual lado que tu vai. Eu por enquanto tô no meio. Tentando ver para qual lado que joga. Né mesmo? Graças a Deus. Eh, eh. Graças Essa vez se vai. Uhum. Gratidão a la bondice pelo tempo que vai me ser dado nessa terra. Vou fazer adjutório pro povo. Que alguém não tem coragem para não tem discernimento para buscar uma casa de reza e poder se manter nela, porque não adianta só ir lá e não querer aprender nada, né? Cada casa de reza de seio de espírito seja Só de rezo tem suas regras, só obedecer, senão você vai abrir a tudo e nós vai lá e nós trabalha no tempo e nós fecha, né? Porque se não estiver fazendo bom, não é fechamento, não é, é fechamento, aí nós vem caminhando para o outro lado, sai da banca, que nome nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja cuidando de todos vocês, que o Senhor do bom fim esteja dando a força e a proteção, que esteja.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 Eu disse também, menino, todos que vai ver a nega mais pra frente, Sim. lembrar que o Cristo aqui nessa casa tem o nome de Oxalá. Foi um Oxalá mesmo, né? Uh -huh. Teve muitos, né? Então nós chamamos, às vezes o nome dele, às vezes o nome do Oxalá, e a hora que dá pra entrar dentro da caixota, da parede, nós pega, né? Vamos, pequenininho, vamos? Aquilo que eu fiz o Senhor, tá esperando. E... e... ಸಾಯ ಸುರಿ ಸು ಪುಸ್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 la sobe in tutto zero e nostra signora conduco adesso adesso iniziamo adesso uh Nossa, ela chorou? Um pouquinho, que bom. Que bom. Obrigado, Boa. Obrigado, Jefferson. Graças a Deus. Obrigado a todo povo que vai assistir. As palavras dela, que também ficaram muitas na minha consciência, uhum. possam dar um grande abraço da banda, da nossa casa. Possam levar um pouquinho do que a gente aprende aqui com todos os nossos amigos espirituais. Perdão se foi ofendido alguém. Mas eu creio que foi com um grande bem que ela veio no dia de hoje. Louvante, Seixi. Graças a Deus. Ah, sim, Qual que é o nome da sua casa novamente? Aqui é terreiro de Umbanda, tá? Então nós somos a tema de Umbanda Estrela Guia. Né? Estamos em Curitiba, para quem Graças queira vir. Graças a Deus. No bairro Sique. E quanto tempo a senhora está à frente do terreiro? Nesse lugar aqui a gente está há pouco tempo, né? A gente veio da outra... Tá fazendo Rio Grande mas esse terreiro com esse nome já está 12 15 anos com esse nome graças né? a Deus já estou como mãe de santo com a minha tenda agora já está com 29 anos né? já tenho muitos filhos netos, bisnetos né? um monte de filho que tem seus terreiros por aí aqui mesmo somos vários pais de santo várias mães de santo para não ficar detento o poder na mão de uma pessoa só É, é muito importante. E como que a senhora define a Umbanda? A ah, ciência, amor e fé. Unicamente. Temos as leis da ciência, da física, da química, é exatamente com elementos químicos e físicos junto com o nosso querer, junto com a nossa vontade, através das leis de moral, lei de princípio, né? Lei de ação e reação, lei da, da atração, uma lei, eh, uh, várias leis, né? que existem, que estão dentro da Constituição, dos países. Então, a Umbanda é ciência, química, física e querer. Graças a Deus. Muito obrigado por me receber aqui novamente. Ah, eu é que agradeço. Obrigada, James. Graças a Deus. Tem um monte de irmão aí que eu não tenho serviço, então espera aí.